Напій іспанський, сказав я, але для гестапо цієї інформації було замало. Він продовжував допитливо дивитися на мене. Здається, мистецтвом цього погляду володіють усі власники собак. Його рецептуру повідомив мені найдорожчий шеф кухар світу Ферран Адріа, власник ресторану El Булі». Він сказав, що вигадав цей напій для особливих випадків. Зокрема, саме цей напій виготовляється тоді, коли іспанці святкують дати створення фантастичних побудов геніального Гауді. Думаю, моя промова задовольнила б Талія. Це я в нього навчився. Цей стиль Талій називав брехливою пишномовністю з використанням іноземних імен. Здавалося, гестапо мало б цього вистачити, але йому не вистачило. І він запитав – а як він називається? Ферана Гауда. Чим частіше ти спілкуєшся з людьми, тим легше тобі брешиться. Втім, хіба це брехня? Я справді вигадав цей клятий напій, чому би мені не вигадати і назву для нього? Весь цей час Віолончель неквапливо займався своїм верхнім одягом. Нарешті всі його речі було розвішено, розкладено так, як він хотів. Без пальта він теж мав цілком сутенерський вигляд. Блискучий гольф кольору мокко, слакси кольору вологого піску, пасок з блискучою пряжкою у формі поцілункових губ. На комірці гольфа, це було неймовірно, уклінно схилявся золотий півник. «Я це вкраду!» оселилася в моїй голові грішна ідея, миттєво давши про себе знати. «Тимофій збирає півників», – пояснила грішна ідея свій крадійський мотив. «Цікаво тільки, як це зробити. Може схопити його за горлянку у нападі ревнощів до Сари та поцупити півника? То ви, виходить, що так новоспечений наречений Сари». Такою була перша фраза віолончелі після того, як він зметелив половину порції курки карі та випив чотири високих бокали з Ферана Гауда. Я підтвердив, що так воно і є. І займаєтеся ви, виходить, що так географією. Мілік налий мені ще склянку цієї рідини, Любий. Мілік, треба взяти на озброєння. Гидота якась. На мій погляд, така поведінка із заалкоголеним полиничним соком є необачною. Валентина, я ж тобі говорив, Павло пише статті на мандрівні теми. Його базова освіта – географія, але впритул він нею не займається. Чого ж так? Мені здалося, що мій голос тут зайвий, і я не помилився. Валентина, ти як дитина. Хіба можна в наш час заробити географію в чистому вигляді? Зараз можна заробити тільки... «Горілкою у чистому вигляді!» – встромився я. «А у вас, виходить, що так є досвід?» – зневажливо поцікавився Віолончель. Він викликав у мене подразнення, свербіло в голові, руки також свербіли і ноги теж. Віолончель натомість розтинав маленького маринованого патисончика. Маринований патисончик та полуничний сік – веселе поєднання. У Віолончелі, мабуть, міцний шлунок. Я сказав, що в мене певний досвід є, бо колись я хотів бути сомельє. Вийшов віршик, про що захоплено повідомив Еміль. Але Валентин моєю римованою творчістю не захопився. Він сказав, а до чого тут горілка? Який зв'язок між сомельє, виходить, що так і горілкою? Я перепрошую, але мені слід вийти, помолитися. Кому помолитися? Богу, звичайно. «Богу або колбі? Ви про колбу знаєте? А ви комусь іншому молитеся? Колбі? Це щось індіянське? Я взагалі не молюся. Я творча людина, я звик, що на мене моляться. І моляться тисячі. Ні, кілька тисяч прихильників. Юні діви присвячують мені свої вірші. Ви тільки послухайте. «О, твоя музика! О, твої пальці!» Що водять тілом віолончелі, хай нам наврочено розлучатися, тільки без тебе зістрибну я зі скелі. Що до мене можете бути спокійним, ніяких скель. Можете закладати останню гривню, я молитися на вас не буду. За вас, втім, також не збираюся. Я втік до туалету. Сара не відповідала. І це називається цивілізована країна. Де зв'язок хотілося поцікавитися? З ким вона там зустрічається з продавцями наркотиків? Я сидів у туалеті з мобільним телефоном у долонях, чув віддалене буркотіння фактично незнайомих мені чоловіків і нічого не розумів про своє життя. Я схопив книжку-розмальовку про пригоди мишеняти і почав зачервонівати йому вуха. Не допомагало. Треба перехоплювати ініціативу в свої руки. Від самого початку було зрозуміло, що цей вечір чарівним не буде, але ще трохи і мене знудить, або станеться щось непоправне. Зрештою, підлаштовуватися підогидного залицяльника Сари на очах її дядька та Міліка, Міліка особливо, мені не хотілося.